بسم الله الرحمن الرحیم انی او صاحب حلمی وهو بیکرم و لا او صاحب حلمی وهو بجبن زده خپل صبر سرا تو قوم یعنی صبر کوم وهو بیکرم حال دا چې دا زما صبر څه اسای دیږي عزت اسای دیږي خاصه نه چې زما د صبر نسو دا وختې چې داما مېږي مع لې والله او صاحبحلمي زمل ګررتوب نه کوم د خپللو صبر سره وهوهوي جوو حال دا چې دا مع کې جوبن خلک ساوي چې شو کې با هس د ل دی دلتته را ش تا زه خې کوم او چې کله یو سرړی غوره د پښتو متل دی ویلانانه خلا په سووکې پښتو تلل دی ځې سړی ب زت غ ت ای زت نه ده چپ کې دو نهغلطته پای داخللي د جغلی وتلی شي او ځې سړی خپلی زت من غې چې ته ساه کې خلک ودي سری برېخیالو سااتته زه د دی نه پسې کرا کوم د ده بس انتو تسارا کہا اني او صاحب حلمی وهو بی کرمون ولا او صاحب علمي وهو بی جبنون حالا کبلوی تعالی و مال در کم اخو که نا بس نور حضب اشتاقو خو نا کیدان ما لوماند چه شي کنه او به جو کې با ولا اوقیموا علالم علیل به زنه پات کې گما نو او درې گم په مال باندې ازل به شي ز په ذلیل کې گما ولا الذ بما ارزبی درنو نو لا ځنا چوما اغي تا چي زم عزت پاي باندې خير نيي کچا کارن کوم خدان غره ذلت دم نور کوم چاود به مال بي سي په کار دي نو چا سره درګه ايسي پکار ولاقيم وعلى مال اذل بهي ولا الذهب مايرزي بهي درن ولا الذهب مريم کړه دا چې زو لظت نه حاصلوم پههغ سره چې د غه زت هغې سره زما څخهشيږي خراببي زت خراببي زه په هغې لذتته نه حاصللووم چې زما ز خرابېږي زتې خرابي لا است ب ل تم ی توسه خودي بي اورو سماه ته خلک غور را کوي سر ته خواغ نه لاان کېزای کې چې غې که نه دا کار نه مانق طباب سیوالهندی حاجته اجاب کله سوالین عن هل بلمی سوق چی پورګه خل حاجت په سیوا ده هندستانه درې سیکلا تو مطلب یې سیکلا دورانی سیکلا دورانی په کار دی سره کار دی از نو دیورې نه کړه ابایلہ دادا اے ابایلہ دادا ابای په دادا برابر دی سیکل دورانه خپل حاجت چې پورګه هندستاني توره وراله به هنديین به توره دلکه سی په هندي وته وای تا وکړیا په څوک چې پوره کوي په سیوا ده دي تورې باندې خپل حاجت عجابا ان کل سوال ان ان به جواب ور کې دار سوال نه په حل سره دې لامي پلم سره ته دې څه مطلب څه مطلب نو چې تور نه را او یو څه دې هغه پلان یې کړ دي پورته نه نه لم آپ وې نه پورا کړې بل څل تاسو ته کې پورا کړم لم اقضي نه مې پورا کړې آپ لا کې أبر لم اقضي نه مې پورا کړې دا ودی لږ تر راځه چې کله ګل دا نن باڅ نو بس پلان او برابر شوی دی دا نه وځرو برابرې کرا لکه خو چې دا ته و چې تاته ای ته رسوم بس دی کراله لکه کله کی پپان دا کمزوری شي ک د پېنظم به زهپ پرې خو دی او پېنززمم ش پرې خ دی چې دی بس سر ته مسله کول چې شي تازه خه دا کې با اوس با کن په خدا او داې دا به د بللا زموندي بللو م سر و چې بس را ش دی کو تازه ګور جوه بیا و کاره به دالو سرمتبلله سره کار به او نه ه جوړې چېه جوړږ ه جوون لې ل بس کې را سر را خوون وول وکې لکهه پیسې که نه پهې واې وما کللو ې ې ق تاذا ب ې ول دي حاج ته هو اجابه کوله سو آحل سوال چې هل ادر ته حاج دکهه لم لم لم ادې کوو نوېدي موندلله کېږي نه نو ولې طلهې واې که نه وَمَا كُلُّ حَامِلٍ لِّلْجَمِيلِ بِفَاعِلٍ وَلَا كُلُّ فَاعِلٍ لَّهُ بِمَا تَعْمَلُ 12 ذُو عَقْلٍ يَشْقَىٰ فِي النَّعِيمِ بِعَقْلِهِ وَأَخْلَدَ جَاهِلٌ فِي الشَّقَاوَةِ يَنعَمُ وَالْهَمُّ يَقْتَرِمُ الْجَسِيمَ نَحَفَتَنَ وَيُصِيبُهُ النَّصِيَةُ تَصْدِي وَيَعْرِمُ ذِكْرُ يَوْمِ ذَلِكَ تَرَىٰ دَيْتَم مَثْنَيُ وَخَذَا ذَلِكَ ذَلِكَ غُرَّهَ ذَلِكَ بار وګرڅه به کړو دو نن نن نو ځسټ نه کا نن نن بیا دا ممم رسټو بلام لامو الله رواني تاجیبونه تر سره شی به نه دې هر یو مينہ کون کې د حقکار سره بے پاین کون کې د حقکار ٹھیک ده کنه کړو به سری یو یو فکر سره مي نه خدا لازم نه چې د حقکارو کې حل ته بس مفسر کاوت راشي ګل والله کلو فعالی نه له هو بوت زخه کارې شروع کوو هو کار سر ته رسول دا پ کې ديکن لکهه و که نه مطلب داې چې لایجب ان یکوونه کللو من احبل جم یف عله مبحه والله کللو من شراپ پین یو تن م مووو دا نهشي کې دی لکه زله اقللی شقااف ې بیا عقللي خاون خاوند عقل چی دے یشقا دے محرومی سرد عقل نا پی النعیمی پمزو کی سکے لکا آہ آہ آہ اجلی گلی کہنا داد ذلعقل یشقا فی النعیمی او اخل جهالتي مقصد ده دي چې او سړې دی او حه عقل مندي خلقه بس مدي ودنه نه لایيږي بل ترته سړې بک کما کل شي او هغه بداسي په موضوع کې چې سوای او اخل جهالته په شقاوت ینه او هغه جهالت والا په شقاوت کې ینه او په موضوع کې او په میمتونو کې لګا دا خبر خطمه <تصبح> ویم مطلب چده نو اغا دیر مزدار دی اغا دا دی <دے> چیشقا العاقلو عاقل چده کنا نو رییس قا دی دے پا تکلیف کی د خپل عقل دو جو نا اعلان کې په مزو کی وی خود د سوچ ټول اخیرات ته ای او انجامونو کې سوچ کوي نو افغانستان تنګي اگر چي خمالدار ای دی په مزو کی چیزن هغه په تنگ د تنگ کی ان کله الله ته جواب او لا یذل ولا اسقاط انه نبا خاطرې په دنیا کې نور متکد کی ا پتاش خاراج کې نه راځي ما شتاله راوي بلګره ادمل اسلام د احواله السلام بركي راځي انا انکره ورته ارا وانکره رت موفی ولا اوصو ز اری شتر الله عزوج خل د عمر کې ان لک الله تجو او پیه ولا نه دا مرته څنګه کاریا نیوي یار او ښه کاریا دی و زبردست کاریا دی زکه قرغوی او ګریم راځه پراته دې بار کې نه راځي الله په نیګاه نو پراته دې بار کې راځي که نه اخر کې آ فَقُلْنَا يَا آدَمُ یا دم م نهه ع دوولله کولی دا چې په ی خونده کو می جن د پش ما انزلنا ما ل نه عللییکقرآانه تشلیتهه بدار نو زله عقللی عقل من چې د اشقا پهمي بیااخلي دیټمان سره د دینه چې په دا اقل دوج نه دیدي مضوط ته سوچ نه کوي بلکې د اخیرت ته سوچ کوي اخ جالتې شقاوتې ان نام او هغه جاحل چې دی هغه پو شقاوت کې هغه بیا هم مزو مضو کېويسممت لب آخرت ته سوچ نه کوي او فکر نه کوي او مضدل ته ځ مې چرجي قدرې کول غواړي او والله همممو یختارې موله جسی یم نهافته غم چې دی یختارې موله جسی یم دا حاله کوي ل جوسم والله نهافتهب ټپاللی حنیف که نه نو نحيف سر ل نحيف نحي ما نه نو وال هممو یخارې موولجرې ما نه حافته غم چې دی دا حالاق جسیم لرا له پدا سیال په داسې حال کې چې دی ټپتیف شي وشي بهونهته سردي او سپین سر کوډای د معشم وهېیم او دی بوډا شي ار دې ورواشه کنا زوبته وای کنا سر ګنده ول سپینه کی او وډې کی فلا خبرت بی سات لاتو اذنی ولا صحبت می ما جاتن تقبل اولما دوستانو توجه دا استاد کنا خپل ځان ته خیری کوي والله غ برت بي سااعت زهدي یو ساعت پاتې نه شم لا توي داسې ساعت چغه ماله صه را کوې حزت نه را کوې زه به کېزتمن کېږم نه لا بقیت بي ساعتون لا انالولهزت یا والله صاحبتني ماهجدت نو ملګرتیا ونه ک ما سره زما رو تق بلوز زلمه چېغ زلم چې دی نو قبلی خلک د سره زلم کې قبلومه بیاې زما دا روخ چې دی وړ دلې جو پیژې مطلب دારે چې دا سې وخت چې مالې زبږی عزت نه حاصلو دا وخت یېړماله دی بس مادي بیرو پاتینې کې زده بیا او دا چې روح ته ځاړو قبلو ما سره دی ملګري نه زما د روح دی بدن نه اوږی چې هغه ظلم ظلم قبل خلقي ظلم نه کېدی ورو ته غري نه اچې دا که نشکي دی اردا لا دا دا خبره ده زماده روح دی اوږی پدی پینشتي وشير و بيش دي کنه شير و بيش دي داروستو چه دي کنه داروستو دي کېو پيل راجي داوي امر دي سيوا وجع الحصادي داوي فإنه إذا حل في قلبنا فليس سايح ولو داوي علاج kawa خو سيوا وجع الحصادي سيوا د اغا درد چانا د حد ګرو نه د در د حد د دی علاج نی شته دا بره ته ورده رسې دا بره سره خله کوي لکهه پایین نه وایي دا حاله قین دا چې کله پیل اوغورې کې نو پلیو دا به نهقل کېږي نو نهلهلو ب د وقالبي مقصد ته شو مقصد دا شو حاصل دا شو چې بای دا حت چکن دا چې پهل کې را شي که دا بیا د کثرت نهقللت نو را ې دا ست چې دنا چې و کي د دې علاج نشته دین ازان ساته او دا ګورګدین تراله به دې علاج نشته ا دې نه علاج سیند نه به علاج کې دی شي لگا ولا تطمعن پیه اسی دین پیما وعداتن تم اور کې په حسد ګرګی چې دې به سر دوستانو کی و ان کون تاتوب دی لهو اتنی لو اگر چې تد تمنه ښکارا کې و اتنی لو او دلهره ورکلو چې دناغ کوې خدا یاد ساه دی ورې تالهسه نه در کی لا ی دل حاسې د ځانې متین وایین رو لهول موود ده و شاره کوفییمتی ب اوپ لکهه والله تمه ان پې حاسېدن پی, پی کی حسد گر کی چی تاثر تاثر مین حالکه تمونه کې په حاسګر کې چې دی به تا سره د تا سره میه کوم کو دی به تاسه در کې وای کوم تهک دی حاله ووګر چې ته دا مدد د تختکاره واتوننیلو او تهدلله چېدن هغه خپلله پ کو لکه خو دی ورې سر تا سره چېدن دنه تمونه کې ی هوولی نه ان توصبه جوسو موه وااصلسلاممو راز لاناواو هوو یو سانې کي علی ده چې زنمون جمونونه ته ج مسی تونونه ور سی شي خو وتته لنا به زمونګه عزتونه او زمونږ اقوونه موږ ته چيږي هغه ساليني کومه کله ته نه وای او دارنګ چيذن دی؟ عزت را لږینا خراب نه کی له پختو شعر نه دي ګېر مزدار چې خدا ته چا سوچ کاو اے له پختو یو شعر دی پختو یو شعر دی وې کده تن غوخه می پریکلی پروا نه شته خو د عزت خیال مساټمل د پختو دی څنګه شته شعر تیهونو علینا انتو صعبا جسومنا و تسلمو اعراز لنا و عقولو جیسا مخو بس زخمی بشی رو بشی خو عزت خو عزت تی نو عزت خو عزت تی نو کادر تن غوخی میں پریکلی پروا جیشتی خو د عزت خیال میں ساتا مل دو بوختو دی او کانا يَهُونُ عَلَيْنَا أَن تُصَابَ جُسُومُنَا وَتَسْلَمُ أَعْرَضٌ لَنَا وَعُقُولُهُ بس.